Az éjszaka, amikor meghaltak az autóbuszok. Azon az éjjelen, amikor meghaltak az autóbuszok, a megállóban ültem egy padon. A kiukasztott jegyeket néztem a jegytömbön, hogy melyik lyuk mire emlékeztet. Az egyik úgy nézett ki, mint egy nyuszi. Az volt a kedvencem. A többi, akármeddig néztem, semmi másra nem hasonlított, csak egy lyukra. Már egy órája várunk, morgolódott az ámos öreg mellettem, Vagy még régebben, Az ördögbe a közlekedési vállalatokkal, Ahhoz értenek, hogy egy kettőre lenyúlják az állami pénzeket, De mire ideérnek, az ember kileheli a lelkét. Az öreg befejezte a panaszkodást, Megigazította a fején a svájci sapkát, És visszaaludt. Szomorú szemét elnézve, Elmosolyodtam, Majd újra a lyukakhoz fordultam. Még mindig csak lyukakra hasonlítottak. Türelmesen vártam a változást. Egy leizzadt fiatal srát szágódott a megálló mellett. A rohanás közben felénk fordította a tekintetét, és Zilát elfúló hangon azt kiáltotta, Fölösleges tovább várni! A buszok meghaltak! Mind! Tovább eredt és már messze járt, amikor újra lelassított, a bal kezével megtámaszkodott, és újra felénk fordította az arcát, mintha valami fontosat kihagyott volna, a könnyek izzadtság csepként csillogtak orcáján. Mint! üvöltötte hisztérikusan, és tovább futott. Az öreg ilyetében fölébredt. Mit akart ez a mesüge? Semmit, papa, semmit, motyogtam. Fölemeltem a földről a táskát, és elindultam lefelé az úton. – Hé, barátocskám, hová mégy? – kiáltott utánam az öreg. A régi gyár mellett egy fiú és egy lány várakozott, valami játékot játszottak az ujjaikkal, aminek soha életemben nem bírta megérteni a szabályát. – Ha -ho! szólt oda a fiú, amíg a lány a hüvelyk újával megérintette az ő kitár tenyerét. Nem tudod, mi van a buszokkal? Válat vontam. Lehet, hogy sztrájk van, hallottam még, ahogy a lányhoz fordult. Inkább maradj nálam éjszakára. Késő van már. A hátizsákon pántja nyomta a hátam. Megigazítottam. A főút mellett végig kihalt buszmegállókat láttam. Úgy tűnt, senki bennem él már a remény, és hazamentek. Láthatólag egyáltalán nem zavarta őket, hogy nem jött a buszuk. Mentem tovább, délnek. A Lincoln úton pillantottam meg az első tetemet. A hátám feküdt, összegörbülve. A fék folyadék sűrű feketéje összemázolta a repet szélvédő ablakot. Letérdeltem, és a kabátom ujjával letöröltem a koszos üveget. A 42 volt. Soha nem adódott alkalmam, hogy utazzak vele. tikvából jöhetett, vagy valami hasonló. Egy üres, fekvő busz a Lincoln közepén. Magam sem tudtam megmagyarázni, mi is olyan szomorú ebben. A központi pályaudvaron százával hevertek. Széthasadt testükből patakokban ömlött a benzin. Kifolyt belük feketén és némán terült el az aszfaltos úton. Több tucat levert ember ücsörgött körülöttük, motorbúgásba reménykedtek. Nedves szemük egy kerék utolsó pörgését kísérte figyelemmel. Az egyikük ellenőr kalapban ott kószált a többiek között, és vigasztalni próbálta őket. Biztos, hogy csak itt, hajfában van még egy csomó, egy pillantás alatt ideérnek, minden rendben lesz. De mindenki világosan látta, ő is, hogy nem maradt már egy sem. Mesélték, hogy a malabi árus földgyújtotta a saját tricikliét, és hazament. A magnószallagok a kazettás tandokon megszakadtak a fájdalomtól, s még a hazaúton fáradt szemmel várakozó katonák is szomorúak voltak. Az egyik elhagyott megállóban találtam egy padot, leheveredtem, és becsuktam a szemem. A jegytöm lyukai a zsebemben továbbra is csak úgy néztek ki, mint az egyszerű lyukak.